Visst är man ändå lite svag för en tradition. Jag kom nyligen på mig själv att sitta och rasa framför Rapports 1930-sändning när de berättade att Annie Enå, mycket väl förkänt, hade vunnit Nobelpriset i litteratur utan att visa bilderna från Börshuset. Hur ska jag veta att någonting faktiskt har hänt om jag inte får se den ständiga sekreteraren komma ut genom den vita dörren och berätta vad som har hänt? Katastrof avgå alla. Det mest spännande med ny påve, det är ju inte vilken av de för det stora flertalet okända kardinalgubbarna som faktiskt blir påve. Utan man vill ju se röken från skorstenen. Är den svart eller är den vit? Och viktigast av allt, det är ändå ekan i Harpsund. Det finns inga nyhetsbilder jag gillar mer att se än en svensk statsminister ute på sjön tillsammans med valfri statschef som råkar vara på besök. Boris Johnson utan flytväst som ror omkring med Magdalena Andersson i båten. Tänk att vi fick den bilden innan Bojo avgick. Det var ändå härligt för oss. I Harpsund är allting både sig likt. Och alltid är annorlunda. Statscheferna de kommer och de går. Men Harpsund, det består. Nyligen hittade jag en bok. Harpsund, hus och händelser. Skriven 2003 av journalisten Sven Strömberg. Och ja, men det är en underbar bok att titta och bläddra i. Lika delar natursköna Sörmlandsbilder och svensk efterkrigstidshistoria. Så först tänkte jag att vi gör ett avsnitt med de bästa anekdoterna från decennier av svenska statsministrar på Harpsund. Men när jag satte mig ner för att skriva om Tage Elander hade jag helt plötsligt fått ihop stoff till, ja, mer än ett avsnitt egentligen. Låt gå, varför ska man döda sina darlings egentligen? Den man älskar lägger man orimligt mycket tid på, som ordstävet borde lyda. Och Elander var ju statsminister i 23 år. Att ge honom lika mycket tid som Ola Ullsten, det är orättvist. Så idag sätter vi oss i ekan tillsammans med Elander och korkmagnaten Karl August Vikander. Vi ska till Harpsund! Underbart, nu roar vi! Det stämmer. Välkomna till eh, historiepodden. Ja. Och, ja eh, man skulle ju hemskt gärna varit en fluga på väggen under det där rapportinslaget. Eventuellt vid andra rapportinslag också då. Om det är så här du brukar reagera så fort inte rätt bilder kablas ut. Ja men Visst är det ett jättekonstigt redaktionellt val att inte visa den ständiga sekreteraren som berättar vem som har vunnit Nobelpriset. Ja, det brukar ju vara så det går till. Så att det var ju... Jag har svårt att se att de tänkte på redaktionen att eh, det, här kommer, det här kommer folk sitta och koka va, hemma i stugorna. Vi avstår från det bara för att skapa lite storm. Ja. Men visst har jag ändå din stöttning här som traditionsvormare att varför gå ifrån ett vinnande koncept? Absolut. Och den här eh, röken från eh, skorstenarna måste ju också utvisas visas. Det är ju... <laughs> Ja, det hade varit märkligt om man inte gjorde det där. Har du fastnat i soffan? Här på Elgiganten är rean i full gång. Skynda och fynda bland massor av heta deals. Välkommen till Elgiganten- I år dödades 57 journalister i länder där det ses som en seger. Stöd Reportrar utan gränser's arbete för yttrandefrihet på Och Var ligger Hype då, kanske någon undrar? Jo, det är en mail från Flen. Ja, vart ligger Flen, undrar man? Det ligger i Södmånland. Ja. Tänker du fråga vad Södermanland ligger? <här> Nej, det är ju... Det är söder om Stockholm. Mm. En kul grej med att vara i ett förhållande egentligen alldeles oavsett om det är ett <här> vänskaps eller ett romantiskt förhållande det är ju alla de olika grejerna man tvingar på varandra uh -huh. som i sin tur i någon mening blir ens eget. Om jag inte hade lärt känna dig Daniel då hade jag aldrig varit och snurrat i dina delar av Östergötland. Jag hade inte haft någon relation till Söderköpings broöppningar eller ringarums jordbruks vidder. På samma sätt, om jag inte hade träffat min festmös så skulle jag aldrig ha röjt omkring så mycket i Sörmland som jag gjort de senaste åren. Hon, hon kommer ju från södra Stockholm och är ganska radikal i sin uppfattning om Sörmland. Om vi råkar befinna oss i en lite tristare miljö kan hon säga, det här ser typiskt uppländskt ut. Medan vilken ljusvacker blandskog som helst nästan alltid betecknas som sörmländsk. Mm -hmm. Och Alltså jag avfärdar inte Uppland kategoriskt nu, men jag har blivit påverkad i att tycka att Sörmland är ju nästan orimligt fint. Det ligger ju idyll efter idyll där, vilket är min omväg till att säga att, som du nämnde, i Flens kommun, strax nordväst om själva Flen, så ligger en riktig idyll. En herrgård. Den heter Harpsund. Ja, och nu ska vi snart eh, prata om vad Harpsund har för bakgrund och så... Men först är det Nora som du har höjt till skynorna. Norra är ju också en idyll. Ja, men det är ju en liten träkåkstad. Det är ju en annan typ av idyll än ett gammalt säteri. Just det. Men är det inte också du som har total sågat flen under ett stopp där vi något tillfälle? Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, jo. Det är du alltså, jag tror det du, du sa att det var så himla tråkigt Och trist och grått Och här vill man ju inte stanna längre än. Nej, du tänker på en annan ort Med samma, samma antal stavelser Men jag vill inte säga den orten <laughs> För att jag, det, det var så impopulärt Den gången jag sa det o Hos mig då? Nej, det var ju live inför publik Ja, Jaha, ajajajaj aj, aj, aj, Just det ja, men Då var jag vet ute med att det var du som hade Trampat i någon form av klaver igen men absolut inte om flen. Ja. Nej. 1380 har vi den första noteringen om Harpsunds existens. Det här ja. tänkte man kanske inte att man skulle börja på 1300-talet <hållanden> <hållanden> när vi pratar om landet. Men, men vi kommer till landet vart efter här. Eh, och det där är då en affär mellan en Jons och landets rikaste person på den tiden Bo Jonsson Grip. Det, det, det säljs det här Harpsund och det, då finns en notering om det Sen är det ju adlig ägo genom seklerna. Mm, det blir säteri på 1560-talet jag läst mig till. Mm. en stålarm äger godset på 1600-talet mm. då, då är det en Axel stålarm som tycker att eh, ja, men det här, det kan väl lika gärna få heta Axelsberg eftersom jag heter Axel. Mm. Så det var inte alls egenkärt. Och sen hette det där ganska länge. Under 1800-talet så är det Ettensparre av Råsvik som äger Harpsund eller Axelsberg. Mm. Och i slutet på 1800-talet då hände ju något som kännetecknar tidsandan. Adeln fasas ut och inkommer de nyvika bovjarna. Kapitalet kommer springande i Ytterbana på upploppet. Bärandes på stora säckar med sådana här äh, dollartecken du, men äh, myntpåsar som Joakim från Anka hade. Mm. Och då är det en Hjalmar Vikander som köper gården 1902. Vår är ett gamla skämt som äh, går ut på att vi, är, vi kan inte vara så smala här va, i, i podden att, att vi skulle göra avsnitt om korkhandeln i Halland. För övrigt... Äh, ett påpekande som någon skrev någonting om på Facebook-sidan för inte så länge sedan. Det här var ju flera år sedan vi pratade om det här. Och ja. det där gick jag ut på att vi fick tips om saker och ting vi skulle göra avsnitt om. Och, och då sa vi, vi kan inte vi kan inte göra ner oss i alla möjliga små fenomen som finns. Inte ens den här podden kan göra avsnitt om Hallens Korkhandel. Nej, och det gör vi inte heller för Jalma Vikander som nämligen var korkhandlare kom ju faktiskt från Östergötland. Just det. Men det börjar ju ja. <laughs> något åt det här korkhandlarhållet nu. Det, det är ju så. Vem hade anat att det fanns så mycket pengar i kork? Ja, Alltså vårt skämt om att korkhandeln skulle vara mindre intressant är ju lite naiv för att korkhandeln var ju Tämligen stor ändå ja. <laughs> för eh, 1900-talet. Han var ju väldigt konstintresserad den här Vikander. I vena Karl Gustav Tessin så samlar han på sig en massa konst och sen donerar han massa av konst också till Nationalmuseet. Det som Jalmar Vikander gör med Harpsund då är att han bygger den moderna hergon i två våningar i en stil som kan beskrivas som en pastiche. På den karolinska. Det ska se gammalt, fint och kungligt ut. Det är nästan lite symboliskt för den här borgarklassen. Om man så vill. Jag tror det är han som ändå namnet tillbaka till Harpsund också. Just det, jag tror också det. Så då har vi den här paranta herrgården i de stora omgivningarna. 1600 hektar eller så. Sen kommer han son. Ja, och kommer att ta över både företaget och kort efter Halpsund och han levde ju ungefär i samma stil som fadern förutom att driva den här Familjekoncernen AB Vikander korkfabriker så satt han också med i massa styrelser det var Handelsbanken och Eriksson och sånt där. Han kallas ju för korkkungen den här Karl August och eh, var ju alltså en av sin tids eh, stora svenska industri- och finansmän. Även fast han är tämligen okänd för just det nu för tiden. Han kallades korkkungen i media och så. Men för de som kände honom så var han Charlie. Ja just det. Det är ju så det brukar gå till i de Kanske att man har något annat. Smeknamn. Han var ju väldigt intresserad av motorer och flyg och sådär. Snarare en konst. Även om det fanns ett visst intresse för det här med eventuellt. Han var med och grundade Svenska Luftfartsförbundet och sen gav han en massa donationer till just svenskt flyg och motorism och sådär, vilket gjorde mm. honom ganska uppmärksammad för det där. Han hade ju ganska intressant backstory också, i och med att eh, det är ju den här typiska resan att man sugs in i familjeföretaget och så får man ta över en gren och han hade ju tagit över Vikanders korkhandel i Ryssland och satt och bossade där under det att revolutionen bröt ut mm. och hade... Liksom fått ett uppgift att rädda det som räddas kan. Så han försökte få loss pengar, han köpte konst för det och försökte smuggla hem så mycket som möjligt. Så det han kommer hem med är en massa fina tavlar och en rysk fru också. Just det, Vera Georg ja. mm. De hade också två fostersoner Max och Nikolaj. Han hade ju varit en väldigt kringflackande här och den här Charlie. Han föddes i Berlin men han... Han bodde emellanåt i Algeriet, Tunisien, Spanien, Ryssland, Kina och Japan och, och så vidare. Och sen ibland på Harpsund också förstås. Han hade ju förutom de här fostersönerna och en fru också ett hjärta som var ganska dåligt på slutet. Ja det tickade inte som det skulle. Flera hjärtattacker. Så för skulle så slutade han raka och installerade sin privata läkare- vilket var en hjärtspecialist på Harpsund som skulle... Ja, han bodde väl där i något rum antar jag. Och när det började rossla i hjärtat så dök väl den här specialisten upp- och gjorde något magiskt och sen fortsatte han och ticka på i några dagar till. Det finns en gästboksanteckning som Charlie har gjort- då, där han skriver att ett hjärta har två kamrar, två förmak nästintill. Det hela ständigt hamrar så länge ödet vill. Det här är en person som har börjat tänka ganska mycket på sin egen död. Ja, det kan man nog anta. 1952 är han 67 år och eh, gör då ett besök hos fostersonen Nikolaj som bor i Portugal och driver eh, någon form av fabrik som företaget har där. Och de är ute och vandrar en sen decemberkväll. Ganska fint väder, mörkt ute och så helt plötsligt så tar han tag i sin fostersons arm och säger, det är slut nu. Sen faller han ihop och då var det slut. Det är ju ett väldigt eh, deskriptivt sista mm. citat. <laughs> ja, det är slut nu. Ja, det är konstaterande. Han kände att det där var allt. Men det var ju inte allt. Nej, det var ju, in, det var ju allt i hans liv. Men eh, han hade mer att ge även efter livet kan man säga denna här nyheten når ju snabbt Sverige, och eh, de stora tidningarna presenterar dödsruner med foton på hans ansikte och sådär. Han var ju alltså som sagt ganska känd. Mm. Svenska Dagbladet de skriver Den sena tidpunkten på natten då meddelandet om dödsfallet ingick gör att hans levnadsbana och livsgärning här endast kan i största korthet antydas. Och sen verkar det som att de skriver ganska mycket ändå. <laughs> tycker jag. Dagens Nyheter de skriver under de senare åren levde han den finansintresserade privatmannens liv och gjorde bland annat frikostiga donationer till ändamål som låg honom om hjärtat. Han skrev dessutom det vikandiska företagens historia under de tre generationer direkt bestånd. Och sen började spekulationen om arvet förstås: många miljoner i kapital, mm. konst och fastigheter. Och det är ju fastigheter som är det relevanta här för det som gör att Jalmar Vikander är lite mer känd idag än många andra av hans, eh, hans samtida företagsledarkompisar var ju att han i sitt testamente hade skrivit in någonting otippat. Det här vet man ju inte ändå men det står om Harpsund att det, men det står om Harpsund att det ska användas som hedersbostad för Sveriges vid varje tid fungerande statsminister inom parentes regeringschef testamenterar jag på nedan angivna villkor till svenska staten mig tillhörande säteriet Harpsund med underlydande gårdar och hemman i Mellösa och floda socknar av Södermanlands län jämte där städets, vid mitt frånfälle yttre inventarier och lager samt konstsamlingar Även som ett kapital av 300 000 kronor. Mm. Han har en plan här. Han tänker att eh, jag ska ge statsministern en härlig lantlig bostad. Jag ska ha lite kapital så man får en ränta för att avlöna personal och hålla efter godset och så. Och jag vet inte, det är väl lite grann som eh, de amerikanska presidenternas Camp David. Man behöver en rekreationsbostad för den sittande regeringschefen. Ja, det är ju. Vi kommer väl till det. Men annars är det den brittiska premiärministerns checkers som är någon form av ja, sommarbostad åt premiärministern i England. Alltså, det här hade ju börjat läcka. Det här om Hydepsund. Ja, det är rykten nu. Och eh, statsminister Elande, han eh, blir mycket överraskad sen då när testamentet verkligen offentliggörs den 10 januari och ändå hade han ju då alltså hört talas om det här långt tidigare det vet man eftersom han hade skrivit en dagboksanteckning om det här 1951 och då skriver han att Notin, alltså Torsten Notin, jaha han hade suttit i socialdemokratiska regeringar före andra världskriget och under, det här säger vi alltid när Torsten Notin kommer på talmen och under andra världskriget hade han lanserat sig själv som en stark man redo att axla regeringsansvaret. Ja. Sjukt svår att få grepp om. Men eh, det är Torsten Notin som har läckt lite info till Elander. Ja, han var ju då överståthållare i Stockholm och eh, vi brukar väl också, eller i alla fall jag, eh, påpeka att det eh, <skratt> är som spelar honom i den här eh, julserien från förra året. När eh, Gustav den 5 och Haribi eh, kloka ihop. Då skrev vi i alla fall eh, Elander Notin berättade vidare att han relaterade mina funderingar om vårt politiska läge för någon jäkla korkvikande som bekostat Notins Italienresa och som ämnade skänka sin gård till statsminister Boställe. Tydligen efter sin död som vi hoppas dör ju åtminstone 20 år. Och Det här skrev vi då Elander 1951 i april. Det här visar ju också att eh, Elander har hört talas om det här redan innan Vikanders död. Så att eh, det är ju ett och ett halvt år innan testamentet skulle bli offentliggjort. Och Elander hade ju också uppmanat Notin att försök tala Vikander till rätta. Ja. Det här är ju en dålig idé. Ja det tyckte ju Elander. Den första kommentaren han har till media om den här donationen är, den verkligen är officiell. Eller på väg att bli, i alla fall hur ykten har kommit fram. Det är att han säger att han, han har någon minne av att ja det kanske har funnits några sådana där planer. Ja. Men de verkar ju vara helt verkligt förvända. För han brukar misan semester hos sin mamma i någon stuga i Värmland. Och det måste ju vara ganska stor skillnad på det där uppsund som man inte kände till. Och den här lilla stugan. Så att det har jag tänkt. Alltså han är väldigt. Eh, han kan inte tänka riktigt länge. Än sig själv. Att, Nej. Det här är en gåva till honom. Verkar tro, snarare än ja, men Det rymmer ju en spänstig problematik. För Tage Elander är statsminister över Sverige. Och partiledare för det socialdemokratiska Arbetarepartiet. Han ska leda det folkhem. Där minskande klassklyftor är centralt. Man ska dessutom representera det arbetande folkets intressen. Det passar ju honom, i alla fall i sitt huvud, utmärkt att bo i en hyreslägenhet i Bromma. Mm. Vikanders önskan ger honom ett dilemma han tror sig inte vilja ha. Ja, så är vi ju. Och den här, vad man ska kalla det, den här tvagningen av den svenska självbilden den spelas ju också ut på ledarsidorna där två läger uppstår. Den ena sidan tycker det är otänkbart att en svensk statsminister demokratiskt valda folket skulle bo som forna tiders adelsmän. Det hör till exempel Dagens Nyheter. Medan både Expressen och Aftonbladet tyckte att det här är ju en bra grej. Vi har inget ställe för vår statsminister att vila upp sig. Inte heller något ståndsmässigt att ta emot statsbesök på. Vi kan där Han har gjort en stor välgärning. Och det är ju Intressant sånt där tycker jag. jag. Jag förstår att den debatten fördes. Det gjorde inte Elander kan jag säga. Han, han tyckte att det, det verkar fullt sinnesförvirat. Och det är fullt i stil med det att Aftonbladet och Expressen anser i självfallet att statsministern behöver en sommarbostad. Och alltså att de skulle ha en åsikt om det. Ja. det. Det hela är ganska dumt men det blir mycket svårt att låta bli att ta emot eländet skriven i dagboken. Just det. Alltså, men Jag förstår att den här debatten fördes. Men även om jag tyvärr inte har tillgång till Harpsund så gillar jag att Harpsund finns och används till stadsbesök. Jag gillar att Backåkra, för att använda ett annat exempel, Dag Hammarskjölds paradis på Österlen, används för fredssamtal. Om jag skulle få välja skulle alla fredssamtal ägarum rum på Backåkra. Alltså, det är ju mer demokratiskt riktigt att så här otroligt vackra platser används för statens viktiga åtaganden än att någon nyrikt nätläkare-entreprenör köper upp det. Det, det har ju ännu mindre tillgång till. Ja. För då får ju inte ens se nyhetsbilderna därifrån. Nej just det, och då sitter du och, och stampar i golvet av ilska för du får inte se ens bilder på jag kan tipsa om den här serien som Peter Lam hade om Slottsliv. Ja. Den, den är en Fantastisk ja. serie, <laughs> ju. Ja, nu har vi. Vart, vart är vi nu äh, här igen? Ja, det har varit en debatt i media om Elander borde ta Harpsund eller inte. Just det, och apropå det här med att det är fint att statsministern har Harpsund, som du tycker, så håller jag ju förstås med. För det, det skänker ju lite glans över betet som jag tycker att det, det borde finnas men jag tycker också att eh, kungen borde bo i slottet i Stockholm <laughs> så att det är, ja, jag är ju som jag är där När väl testamentet blev offentligt så försökte ju Tage Lander först bara köpa tid genom att säga att ja, det här måste finansdepartementet titta på Riksdagen måste sannolikt säga vad de tycker. Det är ju så i själva verket att både han och regeringen är mycket kluvna inför den uppkomna situationen. Och även familjen Elander tydligen som han själv är ganska skeptisk. Men som han skriver så var ju Aina, hans fru och pojkarna mer entusiastiska. Pojkarna och överraskande nog även Aina verkar mer pigga på att få komma ut i slottsmiljö än jag föreställt mig. Men har vi råd? Frågan. <laughs> och, och det är ju frågan om man då ska stå för fiolerna själv så kanske det är knepigt. Och sen är frågan då om gården kan bära sig själv då också. Mm. Inget av det här visste man igen. Men däremot visste han att finansminister Per Edvin Söld. Han var ju väldigt pigg på det här, han var ju en av dem som tänkte att ja. det här ska vi få fungera och han tänkte att det ska vi få fungera även om vi har en statsminister som är helt punk i princip. Ja, om man vill hitta representanter för de två läger som uppstår i regeringen så heter ju den ena Per Edvin Sköld finansminister som du säger som han är tummen upp från början helt för det här. Den andra heter Gunnar Sträng som då är socialminister men snart ska bli finansminister efter Per Edvin Sköld. Gunnar Sträng tycker ju att Harpsund var en nådegåva från finansen. Mm. Den stridbare stridbara organisatören tycker helt enkelt inte att socialdemokraterna ska ligga i någon tacksamhetsskuld till finansen. Så han för en slags ideologisk argumentation medan Per Edvin Sköld, skåning, lantbrukare hade en pappa som också suttit i riksdagen. Han intog en annan ställning. Han tyckte att det var fint med en herregård. på fun Aina där så skrev ju Elande i memoarerna att hon tyckte inte att det var så lyckat när de skulle ha representation och sådär. Att de varje gång behövde ringa landshövdingeparet Johansson i, i Halmstad. Då skulle de stå för middagen om det kom någon som de skulle bjuda på middag. De kunde väl inte släppa in utländska statschefer och i den där lägenheten i bo antar jag. Nej. Det är dag, väl inte. Nej, men jag fattar inte att Tagelander inte förstår det här från början. För det är ju, Aina Elander ser ju direkt ja. möjligheten att för en gång skulle få vara värd när de i själva verket hela tiden blir bortbjudna på saker och ting. Hon känner ju att hon står i skuld till höger och vänster, men det har ju inte Tagelander fattat. Nej men han har ju inte fattat det. Han är ju inte... Han lyssnar väl för mycket på den här Sarväs, Gunnar Sträng som håller på och viskar i på något att det här är en nådegåva. Tror du att Gunnar Sträng viskade mycket? <laughs> Nej, det kan jag inte tänka mig. Ja, men med att han hade lyssnat för mycket på till exempel Sträng och att han våndades inför just det här som du beskrev, att det inte går ihop med bilden av mm. eh, honom som eh, socialdemokratisk statsminister. Mm. Alltså han, han inbildade sig att han skulle behöva byta livsstil helt och hållet. Att han skulle bli någon slags slotsherre som <laughs> ja. de där och gick an här. I memoarierna skriver han nu att jag för min egen bekvämlighet ska utnyttja människor och föremål. Jag tror aldrig att jag kommer lära mig att befalla så som det är nödvändigt att kunna när man ska ha nytta av sådana här ting. Eh, och så han... Eh, han kände så, och det, det där tycker jag är lite märkligt med, då lär jag mig att befalla? Han är, han är stats, statsminister. Ja, han är statsminister. Det är ju väldigt märkligt om man skulle vara oförmögen att befalla då ändå. De flesta tror nog att ett energibolag bara jobbar med, ja, energi.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 Första gången som regeringen åker ut dit det är ju lördagen den 24 januari 1953. De ska inspektera Harpsund. Och det är ju inte minst för det som du var inne på tidigare. Man ska kolla hur ekonomiskt gångbart det är att ha Harpsund överhuvudtaget. Och då kommer ju representanter för regeringen och Aina Elander med och så. De tar två olika bilar. Och det första som händer när de kliver ut ur bilen är att Per Edvin Sjöld ropar Tage! Vi tar det! Vi tar skiten! Så han är ganska tydlig med hur han ställer sig till det här. Men det är en massa ministrar som åker med. Viktigast av alla är jordbruksministern Sam Norup som har fått i uppdrag att undersöka om jordbruket är lönsamt eller om Harpsund kommer bli ett finansiellt slukhål för staten. Mm. Och Norup som är skåning, han, med, han går omkring och sparkar i marken och konstaterar att jordarna är magra. Men ja, korna, de är feta och välskötta. Och ja. skogen, den såg ännu mer lovande ut ur ekonomisk synpunkt. Sköld i alla fall han är så entusiastisk att han tycker att man kan acceptera det hela och sen kan man använda Harpsund även utan att statsministern är där. Vi kan ja. ha möten, kurser. <laughs> Helt plötsligt framstår Harpsund som en mer exklusiv kursgård i LOs regi än ja. en statsministerbostad. Han springer iväg lite grann med sin entusiasm här Sköld. Han är väldigt. Han vill ju att det ska vara som det här checkers om den nu uttalas så. Ungefär som eh, Nixons hund förresten i eh, England då. Men sen tänker han ju också att det ska användas till allt det här andra. Och, och det hade vi väl kanske inte vi Vikander tänkt vilket eh, då påtalas i eh, olika tidningar. Det här är ju våld på en död, mans sista önskan dånar DN och sådär. Och det var vi ju kanske. Så att det där det blev mycket kritik mot Sköld för. Mm. Och han kommer ju efter möten med Vikanders Enka också backa från den idén. I samband med det här första besaket så är en massa journalister där också och i landet han uttrycker att han är väldigt imponerad över den här byggnaden och gården och sådär. Så, där. så mm. att han, han, verkar ju, han verkar ju, nu när han har sett det tycka att det, det var ganska fint ändå. Det är väldigt fint. Men han har också en liten orolig tanke och här förstår jag honom att han tycker det känns konstigt att flytta in i en bostad som en annan person har inrätt och samlat och byggt för sig själv för det är ju den vikanderska konstsamlingen och det är allt porslin och det är allting och mm, det där kan man ju fatta själv du Daniel som gillar ståtliga hallar stora tavlor och vackert gammalt porslin Vilken fantastisk hall säger Peter varje gång han kommer in i ett slottet Ja men hur skulle du känna inför tanken på att flytta in i en främmande herrgård och bo där, bland alla grejer som någon korkhandlare har samlat ihop? Ja, jag skulle ju älska det antalet. Jag skulle väl ta med lite grejer in eventuellt, men det får man ju göra i Harpsund. här, installera en dator och sådär. Men nej, det här hade jag inte haft något emot antagligen. Ja, Elander tyckte att tanken kändes främmande. Sen kommer vi ju att se att verkligheten blir en annan. Ja, för det är ju med i testamentet att ingenting ska... ...tas bort så att säga... Mm. ...av konsten och inventarien... ...och möblerna... ...utom då om Vera... ...fun bestämmer sig för att... ...förflytta någonting... ...det är ju sådär att om staten... ...tackar nej till den här donationen... ...då ska ju hon få hela klabet... Mm. ...men om staten tackar ja... ...då får hon flytta ut i en gästvilla... ...i närheten... Just det. ...och riksdagen kommer ju välja att acceptera... ...gåvan 1 juli 1953... Och med det så har vi fått en ny statsministerbostad i Sverige. Ja, utan telefon med tillhörande abonnemang. För det tog Vera med sig direkt när var tvungen att flytta. Bara, jaha den här ska jag ha. Och knalla ner till den där andra byggnaden med där. Och så fick man då skaffa ett nytt abonnemang om man skulle göra Harpsund kontaktbart. Det dröjde fram till hösten 53 innan makarna Elander provade på hur det kändes att hänga lite på Harpsund. Och det första man gjorde var att man bjöd över sin gode vän Herbert Morrison- som var för detta finansminister för Labour i Storbritannien då. Och mm. hur kändes den där första vistelsen? Jo, det smakade fågel. Morrison, han är på toppen humör och berättar roliga historier. Ge komplimanger. Säg hur fint allt är och hur god maten är. Den nyanställda innan Maja Söderström, hon är förtjusande- och maten som kokerskorna lagar, den är smaskig. Egentligen är det enda smolket i glädjebägaren att Morrison hela tiden kommer in på NATO och tycker att, eller andra har kork i skallen som inte vill ta in Sverige i försvarsalliansen. Ja, man ser framför sig hur de har skojfiska samtal hela tiden. så. Här, men vet vad det är, så stannar han upp med någon form av bekymmerad min och tittar ner i golvet och sen tittar upp och stirrar på hur Säger att det ju mycket märkligt det här ändå med att ni inte ska vara med i NATO. Och sen fortsätter <går> munterheten igen. Det är ungefär så jag ser på att situationen var verkar Ja, precis. Som Strömberg skriver i sin bok. Man anar en förtjust Elandersk uppsyn när han strax efter midnatt avslutar dagboksskrivandet uppe i sitt nya arbetsrum. Vi får se om inte Harpsund blir ganska drägligt. I memorierna har han ju också då som för att försvara sig att han faktiskt använde Halpsund skrivit Vi kunde inte anständigtvis än en gång be landshövdingeparet i Halmstad ta hand om honom. <rätts> <rätts> så, så tydligen har de då inhyst den här Morrison hos eh, sina kompisar i Halmstad tidigare. Eller Ande, han hade ju alltid underskott på tid kan man säga. Mer eller mindre jämt kände han sig ju pressad och konstant flåsad i nacken av att han skulle hinna med något annat än det han gjorde för tillfället. Lite småsjuk också. Ja, exakt. Och det ställer ju till eh, förstås. Nästan som att han skulle vara med i historiepodden. Jaha. Det, är, ja, men det är... Vi har tidsbrist. Det, det är hektiskt hela tiden. Och man känner sig lite krasslig. Hela tiden, ja. <laughs> ja, ja, men det är nästan... Det är ju säkert lite mer betungande av vår statsminister ändå. Jag hoppas det. Men det är ju det finns något där. Det håller jag med om. Han klagar ju i alla fall över att han är utarbetad och trött och har ryggproblem och allt möjligt. Men enligt honom själv så är det ju då tre saker som gör att han får energi och optimism ändå här i början på 50-talet. Att fortsätta. Vilka är de tre sakerna? Den ena kan ni då förstå. Det här är ett avsnitt om Harpsund. Det är Harpsund som kommer ge Tage Elander ny energi och en slags fast punkt i tillvaron. Där har han en plats han kan slappna av, där han kan läsa böcker. Men han har ju också en ung begåvning som samtidigt är en intellektuell sparringpartner och en idoliserande lärjunge. Olof Palme har kommit in i Tage Elanders liv. Och Palme och Harpsund är tillsammans med det livsviktiga samarbetet med Bondeförbundet. De tre sakerna som räddar tageländer från att springa rakt in i väggen. Ja, det kan man nog säga. Han behöver ju faktiskt tillbringa varenda helg på Harpsund. Och dessutom påsk och jul och somrarna. Han är aldrig i den där stugan i värmland längre. Hans mamma, Nej. jag vet inte. <laughs> hon kanske fick komma dit ibland, du han ah, är inte det. Och när Strömberg sammanställer ett potpuré av dagboksanteckningar då märker man att det är ganska trevligt för det land där. Mm. Den 14 september 53, En vederkvickelsens dag på Harpsund. Kanske det inte blir så helt tokigt till slut i alla fall. En vecka senare, den eh, 20. Högintressant politisk pratstund i flen. Palmen mötte upp. Jag fångar Harpsunds första jädda. Liten, men dock den första. Ja. Veckan efter... Weekend på Harpsund, storartad. Första oktober. Harpsundslunchen för kungen igår blev en alldeles klar succé. Särskilt Eina har gjort stor lycka. Och i memoarerna så är han ju väldigt eh, positiv om det här fjälluslivet som man kan ha både på vinter och sommar. Mm. Här kunde jag stå ut med en arbetsbörda som långa perioder kändes övermäktig. Och utan att alltså nu har du redan jämfört historien på den med hans men om jag då ska jämföra arbetsbördan lite grann till här så jag sitter också ofta still när jag jobbar precis som han gjorde och då har man ju någon idé om att det är bra att ta en promenad varje dag på typ en halvtimme sen går det väl lite grann så det kanske är varannan dag det blir och man får ju lite ångest när man tittar på stegraknaren ibland ja det är ju 50 minuter per dag enligt eh, en studie som jag såg igår på Rapport, mm -hmm. 1930-sändningen. Ja, då får jag öka upp det där lite. Men eh, oavsett väder så gick ju han alltid en promenad på minst två timmar när han var där. Just det. Eh, han kallade det för hjältepromenader och ibland så följde ju sanerna med och eh, han skrev jag är nu äntligen återställd och känner bara en behaglig träningsverk i musklerna efter ett allt för mycket promenerande. Och när jag skulle tillbaka till Stockholm så gick han ju alltid i förväg också så att chauffören fick plocka upp honom på vägen mot Stockholm. Och ibland fastnade jag vid lagom förstås och skulle diskutera med någon som jobbade på gården. Eller en bunt turister som hade fångat upp en och ville prata med en för det var ju också ganska vanligt. ja. Exakt. Alltså det är ju nästan ofattbar kontrast mellan de farhågor som Elander hade känt inför bygget och den verkliga roll som det kom att spela. Ja, eh, stor skillnad. Som du säger, han var där i princip hela tiden och han tog emot gäster där hela tiden. De nordiska regeringscheferna var där, speciellt Danmarks Hans Hedtoft. De var goda vänner, åkte till Harpsund för möten och rekreation. Han tar emot Finlands president Oro Kekkonen. De ger sig ständigt ut och fiskar. Ja, vi vet ju det att Kekkonen var en eh, stor fantast när det gällde att fiska. Ja, och enligt eh, våra uppgifter om Kekkonen var det viktigt för honom att eh, alltid få den största fisken också. Här kan Kekkonen och Elander enas i stor irritation istället. Över att jeddorna hade hittat till den sjö som annars hade försökt isoleras från övriga vattendrag, och eh, där man hade implanterat ädelfisk. Ja. Men var det jedda man fick? Ja, då var det jädda som Elander och Kekkonen fick äta på kvällarna i Harpsund. Ja, fördelen var ju att eftersom de här jeddorna hade ätit upp de här eh, regnbogsföräldrarna, så, så blev det någon form av märklig hybrid jedda av det här vart efter. För de fick ju någon form av rosa ton i köttet jäddarna och smakade ovanligt bra sa Lander även om det var inviterande att ängbogsföräldrarna inte var kvar av förstås. Det är ändå svårt att tänka sig idag att Ulf Kristersson Harpsunds nya ägare då skulle sitta med Sanna Marin ja. och äta inkokt jädda som de fiskat upp tillsammans tidigare på dagen. Är det svårt att tänka sig? Jag tror inte man äter så mycket inkokt jädda på Harpsund längre. Inkokt och inkokt, ja. Det är ju... Det är fullt ätbart i alla fall. Och eh, ja, det kanske inte är det man äter. Nej. Men Kristersson, han får ju tillträde till Harpsund först två månader efter att han har valt. Det är, ju, det, är det som står i testamentet. Så vi får avvakta med de där jäddmiddagarna med olika presidenter. Ja, jäddpaté hoppas vi att de får då. Underligt med Harpsund, skriver Elander. Det tycks utveckla en människas bästa sidor. I varje fall har hittills alla våra engagemang blivit lyckade. Som Sträng sa, en sån överläggning som gårdagens om de aktuella sjukvårdsfrågorna hade inte kunnat hållas på någon annan plats. Nu börjar det låta även som att Statarsonen Gunnar Sträng trots allt tycker att det är ganska mysigt att sitta och förhandla på den här gången. Det var det, här, ja. Sida ja. vid sida ja. tillsammans hjälp som och Sida vid sida tillsammans hjälps de åt. Staten och kapitalet, de sitter i samma båt, hör vi blå tåget. Eller om de fortfarande hette Gunderhägg på den tiden, sjunga 1972. Om de satt i samma båt så var det kanske i så fall Ekan på Harpsund. Eller snarare vid samma middagsbord på en herrgård i Sörmland. Vi ska prata om kontakter mellan regeringen och kapitalet. Ja, det brukar kallas för Harpsunds demokrati det där. Det är då ett uttryck som beskriver de här informella diskussionerna som pågick på Harpsund under Elanders år. Särskilt de här tio åren mellan 1954 och 1964 då. Mm. Elander och Palmen de försökte ganska målmedvetet att förbättra socialdemokratins relationer med näringslivet just. Och Sven Strömberg skriver... Elander kunde känna sig främmande inför det privata näringslivet och direkt misstod Men han var samtidigt inställd på att nå samförstånd och samarbeta på olika områden. Det fanns ett behov för den politiska maktens representanter att tala direkt med den ekonomiska maktens innehavare. Och ja, det är samma sak där. Det kanske inte hade varit så lätt eller tjusigt och så att så och bjuda in dem till den här lägenheten i Bromma heller? Nej, det <laughs> kanske inte. Ja, det, det här innebär i alla för att Tage och Aina, de håller ganska många HypeSuns-konferenser och middagar med höjda i för näringslivet. Och jag blir lite varm i själen när jag läser om de här informella mötena på HypeSuns då. På något sätt. Det är representanter från två helt olika världar här som möts. Arbetarrörelsen som har kämpat sig till rösträtt för några decennier sedan och nu sitter på den politiska makten å ena sidan. Kämpat sig till rösträtt med hot om revolution. Får vi inte en röst och åtta timmars arbetsdag så kommer vi skjuta er. Hårdvinklat. Ja, ja, ja det fanns delar av rörelsen som ansåg det. Absolut. Jag vill bara påpeka att de eh, inte alltid har suttit i maktställning direkt. Nej. Vi har den gamla ideologiska feenden då och andra sidan. Den borliga ekonomiska makteliten vars främsta intresse egentligen alltid är att tjäna pengar. Mer eller mindre oavsett vem det är som har den politiska makten. Mm. Och allt det här pågår i en elegant härgårdsmiljö på 50-talet. Det är kristallglas och konjak och det är bollmande piper. Och skrockande miljonärer i mjuka fotöljer hos statsministerns residens här. Och de främsta representanterna från de här två sidorna under de här decennierna det är ju Tage Lande och Marcus Wallenberg. Ja, de är ju konstanter i den här perioden av svensk ja. historia. Ja, de är ju verkligen där. Det, och det känns ju så himla. Det är bra med kontinuitet <laughs> ibland. De kom ju bra överens och hade nära kontakt och Wallenberg, han var ju på hypsen många gånger och första gången bara några månader efter att Elander hade tagit över det. Ja, det är väldigt eh, kärvänligt i breven mellan Elander och Wallenberg. Det är broder, skriver Elander. Jag vill med anledning av vårt telefonsamtal bekräfta att jag är angelägen om att du på något sätt deltar i ett tankeutbyte om våra ekonomiska frågor med regeringen. Marcus Wallenberg i sin tur avslutar sina brev till El lander med din tillgivne Dodde Wallenberg. Ja, det ser man. Och det här är ju till och med före duerformen. Ja. Så att då är de riktigt nära. Och de är du och bror med varandra. Ja, det är en tid av närmande och försök till samförstånd här. Och det känns ju ibland rätt fjärran i den här skrikiga polemiken vi kan uppleva idag, känner jag. Det är mer det som gör att jag tycker är. jag tycker att det är fullt rimligt här att de träffas på något sätt för att komma fram till saker och ting som gynnar hela Sverige liksom. Samtidigt så förstår jag ju då att det förekommer rättmätig kritik för det är ju så att den borgerliga oppositionen här de får inte nödvändigtvis vara med på de här mötena. Folkpartisten Bertil Olin och högerpartisten Jan Jalmarsson, de är ju inte överförtjusta i det här. Det var ju till och med Olin som hittade på begreppet Harpsundsdemokrati som någon form av eh, skällsord. <laughs> Han står och dundrar. Kanske får vi så småningom en ny korporativ kammare som sammanträder på Harpsund. För liberalismen är det angeläget att verka för att den demokratiska folkrepresentationen och de stora organisationernas verksamhet inte sammanblandas. Nej, och det är vattentäta skotten mellan liberalerna och eh, till exempel välfärdsföretagen kan man fortfarande se idag. Det vore exempelvis omöjligt att gå direkt mellan styrelsen för en friskolekoncern och Rosenbad. Ja, nej, det skulle ju... <laughs> Ja, totalt omöjligt. Ja, jag tror mest att det handlar om att Olin vill vara med där själv också. Gärna. Ja, alltså, det är ju en, en rättmätig kritik som du säger som han kommer med, men det finns ju också den här fomo gejen fear of missing out att ja. han vill vara med Ja, de är ju helt ute ur lopen här kan man säga och känner sig isolerade Näringslivet borde dessutom vara deras kompisar kanske de känner <laughs> för det är de som står för den politik som kanske näringslivet borde gilla mest men de här många mötena med olika företagsledare och bankdirektörer, de började då avta när den här kritiken ökar i mitten av 60-talet. Inte bara från Olin och Jalmarsson utan också från vänsterhåll. Och även inom näringslivet fanns väl vissa vad ska man säga, farhågor att man var för nära makten på något sätt. Mm. Men tanken med mötena var ju inte att man skulle fatta beslut då, som Lander framhöll hela tiden, utan det var att man skulle lära känna varandra Och... Eh, Informera varandra och jag tycker att Elande har en poäng när han 1956 skriver så här: Jag tror att det är mycket nyttigt för oss att höra hur storföretagarna ser på läget. Men det var säkerligen minst lika nyttigt för dem att höra att även vi har haft skäl för vad vi har hittat på. Och det finns ju förstås många anekdoter från de här mötena. Men en kul cool grej är ju att det fanns 24 silvetaljkar på halpsund. Mm. Och vid ett tillfälle var man 25 gäster och då är vi ju någon va, som sitter där med svarta petter och hela havet stormar och allt det där och blir utan. Ja, blir och då blir för en gäst. Ja, och då råkade det falla sig så att det blev, ja, det blev Gunnar Sträng som då var finansminister som blev utan Silvertarrik. Vilket då gav ordföranden i Industriförbundet Borg Lagerkrans möjligheten att skara till det hela i ett tal som han höll. Det var inte konstigt menar han på att eh, näringslivet kände misstro mot regeringens ekonomiska politik när själva statsministern inte ens vågade anförtro sin finansminister sitt bordsilver. Just det. Man kan nästan fortfarande höra hur skatten ekar mellan speglarna i salen. Va? En sak som man ibland märker när man läser intervjuer med gamla företagsledare från den här perioden av svensk historia det är att de har lite svårt att få... Socialdemokraternas retorik att gå ihop för när man träffades på Harpsund eller när man hade sådana möten då gick det ganska bra att diskutera och vara mm. överens sen i debatter och i intervjuer i tidningen då var Socialdemokraterna stränga och skylde saker på storfinansen så. Ja. Så att de, de tyckte det var dubbla budskap ja det var väl precis det det var också <laughs> men de var väl tvungna att säga en sak utåt och sen gick det bra och. Ta en sigar ihop på den där herrgården. Just det, man måste målgruppsanpassa. Det fanns ju heller ingen riktig säkerhet på Harpsund. I världens bästa land stod statsministern på bryggan med en kopp kaffe i handen och vinkade till turister som gick förbi. Egentligen fram tills dess att en norrländsk man som flyttat söderöver för att hitta jobb men ändå inte fått något jobb dök upp inne i huset och försökte med någon form av utpressning. Oklart vad han kunde pressa Erlander med annat än rena hot om våld. Han försökte i alla fall tvinga statsministern att ge honom anställning någonstans. Och Erlander han lyckades kalla på Harpsunds inspektör som hjälpte till att desarmera situationen. –varpå den här sinnesförvirrade norrlänningen kördes till sjukhus. Tydligen var man mycket noga med att tysta ner situationen– –men säkerheten blev lite mer sträng efter det i alla fall. Det här är en situation som påminner väldigt mycket om drottning Elizabeth och Michael Fagan. Mannen som 1982 under sitt andra inbrott i Buckingham Palace– –hastigt tittade in i drottningens sovrum– i The Crown-avsnittet som handlar om det här så sitter han ju vid drottningens säng och hon pratar med honom tills det att vakterna kommer. Så var det inte i verkligheten utan när hon märkte att de var där sprang hon iväg. Men det är ju en historia som påminner mycket mer om vad som hände i Harpsund. Att Elander står och maler på med den här mannen fram tills det att det kommer människor som kunde hjälpa honom. Ja, en annan sak som förmodligen Däremot kanske inte har hänt Om det inte är det ska anspela på Det är ju att eh, I den här serien om Clark Olofsson Så gör ju han inbrott där Och så kommer Landet ut med en bussa och skjuter mm -hmm. mot den. Det, det har ju inte hänt Kan jag inte tänka mig Nej det låter som en skröna <laughs> Mycket skröna är vi i den där eh, Clark Olofssons liv I och för sig kanske ett speciellt spektakel som inte för i augusti 1963 var ju när den brittiska konservativa premiärministern Harold Macmillan var på Harpsund. Och då hade också högerpartiets Gunnar Hekse bjudit in och Hekse han skrev senare Elande visar sig inte bara som en älskvärd herre till Harpsund. Jag har för min del alltid föredragit Värdinnan i den familjen skjutan in. Utan tydligen också mycket till handelägen att markera att det inte fanns någon personlig motsättning. Så där kunde de två partiledarna komma överens tydligen då tydligen. Och eh, den här brittiska premiärministern han fick då uppleva en klassisk svensk kräftskiva alltså. Och alltihop en noga åtgärd av den svenska ambassadören i London. En hägglav som också var med. Han skriver arm i arm vandrade de två premierministerna över den nyklippta gräsmatterna ner till Harpsunds sjön. Det var inga storpolitiska frågor som dyftades. Tage berättade för Harold Macmillan och Alexander Home hur kräftfiske går till i Sverige och hur en stygga minken jagar bort de älskade kräftorna. Och sen var det fototillfälle vid byggan och Elande är på toppmör och säger till journalisterna att ja ni hoppas väl att vi ska hamna i allihop här så det blir en bra bild. Och, och sen är det dags för snaps då. Och eh, det blir mycket snabbt Och den svenska statsministern han tar ton på de första eh, snapsviserna. Och det sjungs och gick och applåderas. Och till slut så skriker då Macmillans fru du till sin man och hans kollega att Nu pojkar måste ni sjunga. Vi kan inte bara sitta här och klappa händerna hela tiden. Men de här två herrarna från eh, någon form av brittisk societet de, de kunde inte riktigt komma på vad de skulle sjunga. Men sen kom de på att vi har ju gått på Eton båda två. Just det. Förstås. Tänka sig. <laughs> ja. Och då kunde de ju en sång därifrån. Det är Eton Bootsång. Och det blev ju väldigt roligt men också misslyckat. Eftersom de har lärt sig olika varianter av den där sången. Och under middagen så är det ännu mer alkohol förstås. Och i håller ett bejublat tal. Och den brittiska premiärministern svarar då med ett eget tal Först är det lite vimmelkantigt sådär, osäkert. Men han är ju brittisk premierminister och har gått på it- och han hämtas ju snabbt. Och det utvecklas till ett storslaget tal tydligen Dag. med stora ord om vänskap och samarbete och gemensamma kulturideal och fred och allt möjligt skriver Strömberg. Det är Harpsunds andande. Ja, och, och är eh, ambassadören, han skriver... Många svenska ögon fruktades och den mitt emot med sittande bokförläggaren Abbe Bonnier lät sina tårar flyta fritt. Det vackraste tal jag någonsin hört, sa han när Macmillan satte sig. Ja, det var en viktig sommarfest. Det finns såklart rikligt med foton från den här första eran av Harpsund inom svensk politik. Men de flesta är, som du säger, tagna ner vid bryggan. För det har inte riktigt satt sig den här traditionen med att man ska fota politikerna i någon eka. Att Elander och Kekkonen sitter i ekan på vissa fotografier, det är ju bara för att de är två fiskargubbar som håller på som fiskargubbar håller på. Just det. Utan den verkligt första spridda bilden i ekan den tycks komma från en 60-talskonferens mellan delar av den europeiska socialdemokratin Willy Brandt och Trygve Bratteli var där till exempel och eh, mer radikala demokrater från USA alltså amerikanska vänstermän. Och fyra av dem är ute i den där båten bland annat Hubert Humphrey mannen som förlorade presidentvalet mot Nixon 68. Han var en av dem. Den bilden, den... Eh, hade nog många internationella kändisar på sig för att eh, skickas ut i tidningar världen runt. Ja, och i Argentina så, så misstog man ju den där bilden för att vara något helt annat nämligen eh, Ecuadors militärjunta. Det skrev ju Buenos Aires Herald eller vad den hette tidningen. Ja, ganska slappt journalistiskt arbete. Ja, lite. Men det är med ett mycket speciellt stadsbesök som eh, Harpsundsekan blir den Harpsundseka som vi känner den som. Nu är det dags för Sovjetunionen att göra en tre avsnittet. Och den bulliga, berduse, jovialiska och kallhamnade Nikita Khrushchev. Mm. 1964 kom ju han till Sverige och Harpsund uh, runt midsommar. Han var ju mindre betal än Stalin men han hade ju helt klart drag som påminner om Stalin i sin personlighet. Hans humör kunde ju då vända på en femåring från älskvärd till totalt skräckinjagande. eller från förtrolig till hotfull när det inte passar. Men i kontakt med omvärlden så är han ju mycket mindre seriös än vad Stalin var. Stalin skulle väl aldrig förföra sig och bada bastu med en finländsk president till exempel. Eller sätta sig neka och råka omkring en svensk statsminister. Men Krusse, han kunde bjuda på sig själv och det gjorde ju sällan Stalin utanför krets. Det tillhörde ju inte vanligheten att Sverige stod som värdar för så här, världsledares besök. Så enorma mängder poliser hade ju posterats ut i varje liten buske i Sörmland. Sjukhuset i flen hade fyllt på med extra blod och Harpsunds personal hade fått ta diversa olika vaccin för att inte smitta ryssarna med någonting. Mm. Det här var på allvar. Fram tills dess att det inte längre var på allvar då var det skoj. För de gav sig ut i ekan och Nikita Khrushchev likt Boris Johnson satte sig glatt vid åren och rodde ordentliga tag på den här kända bilden så hade han ett brett leende på läpparna och Elander för sin del han ser också glad ut om en med en viss sån här lättnad eller tveksamhet han är glad över att situationen är så avspänd som den är medan Khrushchev han ser ut att vara glad på riktigt. Och det finns ju flera roliga anekdoter från missomman 1964. En är ju hur Vikanders änka, som ju var rysk aristokrat och flyttade undan bolsjevikerna, ja. hon får inte röra sig fritt på området som hon är van vid. När hon skickar ut sin kokerska för att plocka grönsaker, då får inte hon komma åt grönsakslandet. Och allt det här på grund av en kommunist. Ja. Som ska ställa sig på bron och surit långa häranger på ryska innan hon kastade sig in i en taxi och åkte tillbaka till Östermalm. Och det är ju hur mycket poliser som helst på plats. Och eh, Kurschev, han lyckas ju då identifiera den enda poliskvinnan på plats. Ja, spänn situation för alla. Han ska ta hennes batong. Ja, och håller på och leka med henne till slut. Får ju då Elande utika in och säga att man faktiskt inte får göra så här mot poliser på här så har Tore Vretman med sin personal från operakällaren rekvirerats för att fixa middan och det står också ett gäng poliser som ska provsmaka all dryck för att upptäcka eventuella förgiftningsförsök. Ja, det här blir ju som en slags version av eh, Guevin och bekämpen, de ska ju dricka av allting och äta av allting. Det blir ganska mycket de måste heller hysa. Ja, det är ett tufft jobb för en del drycker är åt på middan. Och om eh, Storbritanniens premiärminister inte hade varit så vass på snapsviser så är Sveriges utrikesminister Torsten Nilsson så otroligt vass på snapsviser och sjunger med en så klar och tydlig röst att Krustjöv på studs tycker att de ska byta utrikesministrar med varandra. Andrej Grimoko, han sjunger inte en ton. Gärna, säger Elander. Jag har vant mig vid tystare utrikesministrar så om din är tystare så passar det mig utmärkt. <laughs> Ja, det är klassiskt det här att hålla på och sparka neråt på, <går> på underlydande när det är sådana här tillställningar till den. på Harpsund var ju någon form av final på det här matet eller besöket i Sverige. Kurser hade ju tidigare varit i Göteborg och på lite olika ställen och ibland har han varit väldigt vesi, Till exempel när frågan om Wallenberg dök upp, då hotar han med att åka hem och det här var ju oerhört eh, oförskämt att börja fråga om Wallenberg ju inte lita på det här ryssarna sa. Det var också då han började mässa om Poltava. Ja just det, här. att om man inte sköt sig så kunde Poltava upprepas och sådär. Ja, och sen eh, svänger det igen då när han får komma ut till Harpsund och tycker att allting är jättetrevligt. Och då börjar serveras eh, dricka och sånt där. Han är ju också en bonde från Ukraina i grund och botten eller en lantarbete från Ukraina så att här, han tycker sig vara i sitt rätta element. Ja och vid ett tillfälle så får han då för sig att man ska åka ut och lära de här lantarbetarna på Harpsund hur man jobbar egentligen med, med skörd och så vidare så, så då tänker jag, nu ska vi åka ut och hälsa på dem och då och inför det här huggskottet så börjar ju då svetten vinna ymnigt på alla säkerhetsansvariga för det här hade inte ingått i några förberedda planer överhuvudtaget han kastar sig in i inspektörens pv. Ja och sen börjar iväg och när man väl kommer fram då till de här åkarna då hittar man inte en själ, bara en massa utspridda redskap som ligger och den här inspektören Olofsson han undrar ju vart alla har tagit vägen står och klirar sig i huvudet där. Och till slut så hittade man då de här lantarbetarna. Och då satt de i en dunge någonstans och drack kaffe under ett träd. Och de fick en rejäl utskällning. Varför är de inte på jobbet och, och håller på att kämpa på åkarna? Och samtidigt stod det då kurser med sin tolk som översätter allt. Och, och får då höra direkt svaret. vi återger det hela. Jo men vi höll på att ta vara på hört. Men då kom polisen och sa att om en kvart kommer krusse förbi här och då måste ni vara borta varenda en så att inte någon kan ställa till med ett attentat. Krusse log då sitt allra bredaste leende och sa, det är precis som hemma. Det är tjo och att säga. Ja och att det kommer polisen och säger att man inte får vara på plats och så vidare. Sista officiella bjudningen under Elanders regi, så att säga, på Hrypszund, det var den 15 oktober 1969. Närvarande var bland annat kungen, som också hade varit med på invigningen 16 år tidigare. Per Edvin Sjöld är också med. Det var, ju, det var ju ganska rättvist och chantilt, eftersom det var han med någon annan som hade lurat bakom att Hrypszund blev statsministerbostad. Även om han. Det här laget hörde väldigt illa och sig över det och sa att jag kommer nog missa mycket av det som sägs kanske. I dagboken så konstaterar Elander efter den här middagen att Harpsund blev alltså något helt annat för oss än jag hade fruktat. Så han var, han var nöjd även med den sista middagen. När man tänker på Tage Elander, för han avgår ju som statsminister 1969- efter att ha tillträtt 1946. Så att det kanske mest slående med Elander är ju hur länge han är statsminister såklart. Ja, det är ju längst av alla. Om man tänker ju på Elander som en slags symbol för de svenska rekordåren. Efterkrigstidsåren. Om man kanske tänker till viss del på hans lite speciella sätt. Man tänker på skämtet han drar i Hylans hörn Eller man tänker på de här taffliga svaren som han ger om bostadspolitiken i utfrågningarna. Men ganska högt upp över saker man associerar till Tage Elander, är ju Harpsund. Ja, det kanske beror på att han var där så mycket. Så att det blir ju en central del av det svenska politiska livet. Ja, verkligen. De hade ju som sagt väldigt många konferenser och middagare med alla möjliga. Även författare och mm. så vidare satt ju där står jag författarmiddagar och man börjar prata om eh, Harpsunds moral och sådär. Ska statsministern bestämma vad författarna ska skriva nu också? Och så där. Just det. Och Harpsund, det har ju pendlat lite grann fram och tillbaka. Mycket beroende på hur mycket som den sittande statsministern har tyckt om det. Torbjörn Feldin tyckte att det låg åt fel håll. Det var svårt att ta sig dit om man bodde norrut- Medan till exempel Göran Persson älskade Harpsund och inte kunde komma på ett enda viktigt beslut han hade tagit som statsminister som inte först hade dryftats på Harpsund. Nej. Och det finns fortfarande många många härliga Harpsunds berättelser att dra men då får vi lite grann pausa. Ja vi får göra det och så återkommer vi väl till Harpsund någon mer gång här. Ja exakt. Då blir det Ulsten, då blir det Bildt, då blir det Persson. Men Feldin var väl där någon gång? Han firade nyår där. Ja, du ser. Jag. Och med det får vi ta och tacka så mycket för att ni har lyssnat på Elander Harjupsunds avsnittet. <här> Exakt. Vi hörs igen nästa söndag. Ta hand om er. Hej då! Hej då! ava 57 journalister i länder där det ses som en seger. Stöd reportrar utan gränser:s arbete för yttrandefrihet på reportrarutangränser.se. Ja, du fastnat i soffan. Här på Elgiganten är rean i full gång. Skynda och finna bland massor av heta deals. Välkommen till Elgiganten.